بازن معرفة المتفق والمفترق دمتفق و دم مفترق معرفة تعريف دا دي سده لغتنا المتفق اسم فاعل من الاتفاق اسم فاعل دا اتفاق دا لفظنا المفترق اسم فاعل دا زوید دل اتفاق او داد اتفاق زوید ده استلاحا داستا وی انتتفق اسماع الرواد متفقشی نمونه در رواد ویو شانتی واسما دی واسما وابایه موددهی ده پلارانو نمونه فسواعی ننده سی برا ورپسیزه نیکا وور نیکتا خطوان ولبزانه پلیکولو تلفظ دواړو کې یو شانتي دي وتختلف اشخاصهم ا اشخاص بدل دي خنومونه یو دي ومن ذالکان تتفق اسماءهم د دینه نام دي دی نومونه متفق دي وکناهم کونی متفق دي او اسماءهم ونسبته اسماءهم ونسبتهم نمونه او نسبتونه او نحو ذالک مثال ندی بسنګی ويا الخليل ابن احمد سته اشخاص اشفكساندي جدهول نوم دي خليل ابن احمد ايش تركوا في هذا الاسم ايش تركوا شريك شيدي پدي نوم کي اول دوي شيخ دسي بوي چغت خليل ابن احمد و احمد ابن جعفر ابن حمدان اربعه اشخاص دا سلور اشخاصو فی عصر واحد فیا زمانه کی نمونه دا اومر ابن الخطاب ستت اشخاص شپق اشخاصو نمونه اهمیته و فائدته د دې اهمیته و فائده صدا و معرفت د دینو مهم جدا ډیر مهم دی فقط زلق ب الجهل به خوائی دلی په سبب د ناپوی په دی سر غیر واحدی من اکابر الولما گرن دا اکابر علماونا ومن فوائی دی عددی دا فوائی دو ندا عدم و زون المشتریکین نشوال د گمان دا شریکو د پا دی نم کی واحد نجرگن یودی بلکی جدا جدا دی مان نهم جماعتون سر دی نجرگن وڈالا دا او داکس دا محمل اللذی آغا یخشا من ہو چی داغینا یرکی دیشی چیو زونن واحد و اسنین په یو د دو گمانو کی او دیکی تمیز راضیت دیت تمیز بین المشتریکین آفلسم جو داوال تمیز را غی د شریکو کی پنمکی فروب ما یکونو احدو ما سقتن کل پا کیاو سکنه والا خروز وعیفن نو کتا کې خو تا بارک اختلاف راغی د دو بارک نګور شي قاو ضعيفو کې سراغې او تعالی اولي نقصان وا کې شو فیدعف ما هو صحیحن نو کمزور به غر ذل شي چې صحیح او بلا یا بلا کس خبر را شي متا یحشینو ایراده هو وَيُذَكِّرُ كُلَّ مِثَالٍ بَسَنغا راشي وَيُحْسِنُ إِرَادَهُ وَالْمِثَالُ فِي مَيْدَاء اشْتَرَكَ الرَّاوِيَان چې <تصفح> <تصفح> شریک شي د روايان یا روات په یو سم کې وکانو په عصر واحد دای دی په یو زمانہ کې وشتره کو فی بعض الشيوخ او شراکت راغل په بعض استادانو کې او رواتي عنهم يا چې دینه شکر اوات کې اما اذا كانوا في عصور متباعده كف زمان يو بلک د لری ندی فلا اشكال في اسماءهم می پنو منو کی مشکل وال ناراضی اشهر د مصنفات نپدی کی سره کتاب المتفق والمفترق لخطیب البغدادی وهو کتاب حافل کتاب حافظ یو جامی کتاب د نفیسون ډېر قیمتي ده ورته عالم د علم حدیث پارفن کیسی کړی کتاب یې لیکلی دا چې خلق دی دنیا کته لري څومره خورای مهنت وی موږ د پزړه دیو شو کړی له لانته نه نه حاضر یو بیا په دوه دوه را دي چوکې له بیا پاتی فاضل دې وخت تیری خلق لارد شي په خواو افغانستان ورته پینځه پینځه کاله زمون بچی ګوره یو یو کال پورې غایې بي سپکته 파 دے لارد شي اوس وې دغه مونته سولې الیکاپټر دې کجیاس دې هر هر چې په کیزورجی مثلا توراسیه باران دې پلانې چې کو دې ولې ویږي سپیسی په درکو او ګوره ګلای کی برازي جراوري ها دارنگی کتاب کتاب الانساب المتفقه له محمد ابن طاهر المتوفى پنجا سوا و مهاجرای کی وهی له نوع خاص من المتفق تعد یو خاص نوع د متفق ده پاره ده اور سره اور سره د शिवाय نو لا سوی اسه عامنا کم ګورومګ دي ورول دات مدرسې فېصله لا شوي چې میاش کې بدو دو نه نو دا مدرسین یې هغه هغه کواید د مدرسې په دای نشتا په شي خبره باندې او دې اړې غوړې او بیر جوړ کړو سو په ګلړه غوړې ته مې بیر ځې غوړم معلوم ګورم نو مدرسې غو دا په کوم څه دي نو دا طریقه جوړ کړی چې څوک تلوا باه ای کرام دې میاش پس پس کوي د تېزان مستثنا کړی چې دا عادت دي ستثناء د رقم نه نه ملاوي ها کله میاش پسته نغره نغره وسچندې امال ګوري